Soacră la Grand Hotel Muzical de Magda Duțu după O Soacră de Iun Luca Caragiale Muzica Dumitru Lupu Libretul Florin Pretorian În distribuție Emilia Popescu, Eugen Cristea, Anga Sigartău, Claudiu Blânț, Delian Artea, Mihai Bisericanu Regia artistică Dan Puican. Nu uitați, nu uitați. Da, ia sa. vedem ce mai zice la Ambrușură. Romantierul ilustrat. Eu să vedem simptomele unei pasiuni nemai întâlnite sunt mai întâi o pierdere treptată a memoriei, m apoi o indiferență din ce în ce mai mare, pentru tot ce ne înconjoară. Mm -hmm. O pierdere treptată a memoriei. Yes. Doi... Doi, o indiferență din ce în ce mai mare. Pentru tot ce ne înconjoară. O pasiune nemai întâlnită, amintire răvășită și inima zdrobită. Da, da, da, indiferență da, da, da și nepăsarea Sunt simptomele acestei pasiuni Ei, <fie> vola oni vol oni vol nu, nu, nu, nu. Memoria încă nu mi-a îngerit de toate Da, Da, dar, dar nici muzica nu mi-a mai rămas. Memoria mi-a mai rămas puțină. Ui, să plătesc cui datorez. Dar cine e de vină din tot ce mă înconjoară? Iubirea e divină. Femeia mă ridică, Femeia mă omoară! Și apoi o indiferență Din ce în ce mai mare Pentru tot ce Ne Voilà! Voila! Voila! No! no. La indiferență, încă n-am ajuns. Ce faci, Liza? Ce faci, doamne? Sorni ești? Doamne? Victor, nu un telegraful? Ba da! Atunci, de ce mă lași să ridic eu pe scări diamantane? Nu! Să facitule! Domnișoare Liza, vorbește frumos! Garson, ceai? Ce ai? N-am nimic ca Ei, nu! Ce ai? Ăsta ai sărit! Ei, nu! N-am nimic ca domnule! Mm -hmm. Un ceai! Un pahar! O ceașcă de ceai, gogomane. Cum, domnule? Ah, a, a, a, am înțeles, domnule. Am înțeles dar cum? Cu rom? cu lapte? Cu rom, gogomane. Oni vol, oni vol. Ah. Ah. Uh. Ah, nu mai puteți! Nu mai ah. <hie> puteți! Nu mai Sunt Și zi, român, domnule Furtunescu! Ah. Da, păpușul! <hie> pe când ah. mi-aduc aminte! <hie> ah. Ah. Ah. <hie> nu că asemănați mult cu un bărbat cu uh, un englez mm. din Viena mm. pe care l-am avut noi în hotel pe vremea muscarilor? Ah! Doamne, ce bărbat frumos! Însemănați ah. Un domn englez Venit de la Viena La noi aici L-am cunoscut M-a invitat La masă Era șarmant Încântător Bărbat cu ștaif Subțire Mi-a pus o mâna, pe picioare avea și eu privire. Și din ce avea, nenumărați! Vai, câta semănare! E fiindcă erau falsificați, l-au dus la închisoare! Da, ști că ești drăguț! Mersi! Zău, domnule! Se manați cap tăiat cu el. Oh. Da, și avea oh. o groază de decorații. Oh. Uh. manul, l-au luat într-o noapte manu. pe sus. Ziceau că se ruble de hârtie, domnule. Oh, sunt încântat de asemenea. Da. <laughs> bravo! <laughs> bravo! Bravo! Bravo! Bravo! ce faci? Bravo! Ah, no, no, bravo! Gata, domnule. Gata. Poftim. Hai să-mi aducă mai repede ceaiul. Da, da. da. ai uitat să pui. Nu, Și... da. ea adus cu lapte, ți-a da. zis cu rom. Da, uh, b ba nu. Ba, da. Ba, ba, Ma, mai întâi e o pierdere treptată la memorie. Așa, deci să-mi pun rom. Uh, să-mi să pun rom. Da. Da, așa, acum, euh, nu, da, zăhrelul, da, să-l punem pe farfuriuța și să-l ducem domnului, da-n... Voila, voila, voila, oh oh oh voila, voile, voile, voile! Domne, ce are, ce-a pățit băiatul ăsta de la o vreme încoace? Nu, că nu-i culumă. Nu o fi bolnav, trebuie să-l întreb, trebuie să-mi spune numai decât. Eu nu știu ce să mai creste. Victorie! Ah! Victorie! ce? Victorie, ce ai? Curăm? Cu nu Nu, zăpăcitule, nu, ce ai, ce-ai pățit? N-am nimica. Cum n-ai nimica? Cum n-ai nimica că de vreo 10 zile încoace parcă ești de pe altă lume. Eu? Uiți de la mână până la -a -a. gură. Nu înțelegi ce spune omul? Nu știi ce spui? Pe râde tot hotelul de tine. De asta te-a mutat madama din birt aici, a sus. Oh. Nu ți minte că la iar ai turnat o supă în pălăria unui mușteriu? Eu? Păi dacă nu mă puneam eu pentru tine, te dădea afară, madama! Da... Da, domniceara... Ce are, ce-a pățit băiatul meu! De la o vreme văd că este greu, greu, greu! Aș vrea să-mi spună, mă iubește! Oricum eu mă or orbește! Victor, spune Ce, ce? Nu mai ieși în capele mea! Sunt băcit! Sunt la Liu, la Liu, la Liu, cred că iubesc! Spari totem, pierdești-o, toți! Nu mai șerti din altă Foarte curând, ne cu cuna! Tu ești jenos pe cineva? Te rog! Nu face galagie Vezi că te aștepți? Ce faci? Ah. Nu vezi ce fac? Speriez hainele dobitocului care a venit. Ce ne suferit, pasager, de ar pleca mai în curând. ți ai pierdut mințile sărace. Și ce treabă ai, dumneata? Cum ce treabă? Să păcitul, nu o să ne punem peste câteva zile? Ba da. Atunci vreau să știu pentru ce ești păcit. Spune ce ai ce ai pățit. N-am nimic. Bai! hai! Ai jucat chiar că-ți-ai pierdut. Nu. Spune drept! Spune drept! Crezi că te-aș putea înșela? Nu. Atunci ce. Văla! Văla! Nu răspunde ce! Ce? Ce? N-am să spun domițale ce? Domnișoare Lizo! Lasă-mă în pace! Așa? Adică ce sunt eu să te întreb? Să te las în pace! Liza! Ah, ah, ah. Ia seama ce faci cu Da! Ah, Scuzați, madame Vivinac, credeam că. Uh... Ești aici, Liza! Am sunat Aici, cu conița, așteptăm să veniți. Garso! No. Fii bun, mă rog, de-te jos la poartă. Vezi că se plimbă domnul Peruzeanu. Ginerele meu pe da. piață. Spune-i că astăzi dejunăm la 11. Da. A, să nu uite să-mi cumpere chinina. A, atât. nu mai atât. Da. Nu. Da. Da, nu, nu, nu, nu se poate mai ziceți, mai, mai, mai comandați ceva. Ia, da. da. <laughs> Bine zici, da. uite-asem. Da. Astăzi dejunăm sus. Eu și Iulia nu prea suntem bine ah. Când ai vedea că urcă domnul nu Să ne aduci lista de bucate Te rog, nu uita Univăl, madame Univăl, univăl Madame, Așa Acestea sunt urmările lipsei tale de prevedere Alexandre Peruzene No, nu no. Zic rău eu, eu nu mai sunt Alexandru Peruzeanu, alegător onorabil din colegiul întâi de vaslui. Eu sunt Alexandru Borgia, ilustrul otrăvitor de neagră memorie, în buzunarul jilet mele, astăzi nu mai port ca în zilele cele bune, niște inocente pastile de mentă, ci ah, filtruri adormitoare." Iată, iată unde am ajuns. Da, când fatalitatea te împinge, cată să mergi înainte. Da, trebuie să sfârșesc astăzi o soacră mea. O soacră vitregă, tânără, idealistă, care face teorii, care scrie poezii sentimentale de pe lumea cealaltă, care detestează sexul bărbătesc. Ah! Și care-mi face din luna de miere cea mai amară tortură. Doamne, mi-aduc aminte că în vorbirea mea decisivă cu dumnea ei, Fifina Fințescu. Domnule, iubesc pe fata mea vitregă Iulia? Nu, nu o iubesc. O adorez. Și ea te iubesc. Ah. Bine. Ea este încă minoră, sub tutela mea. Eu, pentru fericirea ei, mm? nu pot consimți la căsătoria aceasta decât cu condiția ca ele trei luni de zile în căsnicia dumitale să am eu, mm? în locul dumitale, autoritate absolută, dar absolută. <gâng> Primești... Oh, oh, oh, oh, primesc, primesc, doamnă! Pe onoarea dumitale de cavaler! Pe onoarea mea de cavaler! <gâng> Pe onoarea mea de cavaler, răspunsei eu fericit, Fără să știu, fără să bănuiesc ce monstruozitate se ascundea în intențiile doamnei Fifina. Sunt însurat, dar nensurat, o doamne ce chin greu, presim că intru în păcat, asta e destinul meu ai soție ca mea, cu ochii de măslină Pentru amor o dat cu ea, astăzi voi face crimă Peruzene, peruzene, cine-ai fost tu în vas lui? Te plimbai o zi întreagă cu femeia ce-ți e dragă O duceai să-i dai o bragă chiar la votul calului La muscalului Fifiina Fincescu E monstru din casă Să stau cu soția Atât doresc. Dar fiindcă Fifiina Nici cum nu mă lasă Cu o doză triplă am să o, o trăvesc Triplă! Nu vrei să-mi îngădui trei cuvinte Între patru ochi, cu nevastă mea? Ah, oh! M-ai rugat să-ți cumpăr chinină? Bine! Iată! Nina, pe care ți-o pregătesc Hei, hei, lasă Fifi n scumpă Hei, hei, te liniștești Tu, tu bă Fie o de adevărată Nu o iei de cât Hei, hei Lasă, fi n scumpă Hei, hei, neliniștește-ți o dubă! E o doză adevărată! Nu o iei decât odată. Hei, Iulia e soția mea legală! Pifina este mama imorală! O mamă vitregă și nu ne lasă să conviețuim sau să ne iubim! Oh, oh. Bine? Mai rugat să-ți chinina? Iată chinina pe care ți o pregătesc. Nu vrei să-mi ingădui trei cuvinte între patru ochi, pune vastea mea? Haha! Ha. Bine? Soacra cretină și tristă, vitregă, idealistă, date sexul bărbatesc? Am decis! Te o drăben! N-ai să te dai în lături din calea mea, dar ai să cazi de curmezișul ei, iar eu, ha, eu voi trece peste tine. Și pentru a pedepsi cu o amară ironie răutatea ta, eu voi fi cu Iulia mea între patru ochi, iar tu, ha, ha, tu vei sta lângă noi. Ah, a, vine cineva, atenție, cumpăți și răbdare! Până când madama își va isprăvi toaleta. Na, da unde-o fi gazeta? Așa, să pară că citesc. Voila, voila, on y bon. <fie> On y bon. Doamne, doamne, doamne. <fie> Iar, Doamne Sfinte, Doamne Sfinte, ma, ma, ma, ma, ma, ce ce de făcut cu băiatul ăsta, fa nebunit de tot? Dar ce e ce s-a întâmplat? Ce să fie, domnule, nenorocire! Ce I iau, nenorocire! Mare, domnule! I am sorry. Mare. mare, domnule, băiatul cu care sunt rogădită, uite, Victor, garsonul de aici, îl știi dumneata! A, ah, da, da, da, da, da, dobitocul cu la tânăr cu colții pe frunte! <sus> da, domnule! Ce? Nu știu ce are domnule E așa dezăpăcit de la o vreme încoace Încât mi-e frică să nu fi nebunit Dar nu mai are capul la loc Nu mai aude, nu mai știe ce vorbește Nu mai ține minte nimic ah, Trebuie să fie amorezat Da, domnule Da, este Păi, de trei luni de zile ne-am logodit Mădama, până hotelului Ne-a făgăduit că ne cunună Când o-mi strânge o sută de galbeni mm -hmm. Dar și el acum s-a smitit mm. Uite ce face -a de, de, de câteva zile în loc să să, să facă economie A spart serviciul de peste 300 de franci uite, uite. Ah. Nu știu ce să mă mai fac cu el mm, Trebuie numai decât cununie Da cununie ca să-l faci să-și vie în fir Ascultă-mă pe mine da. Sufletul tânăr este... Este ca aburul. Dacă nu-i pui piedici, merge în sus, ușor, ca fulgul. Dacă-l împiedici, îl întemnițez, îl apeși, ajunge să spargă și pereți de fier. Um, fiește? Da, dar am uitat să te întreb un lucru. Tu ai mumă? Da? Rău. Tânără ori bătrână. Mai mult bătrână. Bine, te iubește. Nu prea, pentru că mie nu mă vitregă. Și mai rău. Nu cumva... Nu cumva nu poate suferi bărbații? Uh, de, domnule, știu și eu, a fost măritată de trei ori până acum și... Uh, acum ar vrea ea. Bine, dar uh, cum să spun eu, nu cumva face teorii? Nu, domnule, face cozonaci. Cozonaci? E bine. Atunci... Atunci trebuie să te nu numai decât. Da, dar da, da, da n-avem încă o mie de franci, mm. că el nu are nimic și eu nu am decât 800 pe care mi-i pastează madama. Bine, bine, dar da, îl iubești pe zăpăcitul, ha? cum să nu, domnule, mai mult decât el pe mine, dar nu-i arăt. Mm. Femeie? E, atunci, fiindcă ești protejată a femeii mele și pentru că, drept să spun, mă interesează romanul tău de amor, uite, îți sfăgătuiesc să te scap eu de lipsa care te oprește să fii fericită. Dumnezeu, dumnezeu cum să-ți mulțumesc să trăiască Coconița Iulia și Coconița mea... Taci, atât nenorocito. Ajunge, hai, hai. Mă duc să-i să spun și lui ca, ca să mai linișesc <gântări> E O fată așa de vioaie și de ginga Să iubească pe un găgăuță Care poate că nici nu iubește Nici nu o înțelege ah, Bun, fata asta cu romanul ei de dragoste Mi-a mai gonit ideile negre și de ce aș avea idei negre? <gâng> aș fi nebun, nu? Când am aici, aici în buzunarul jiletcii mele, leacul pentru a face să înceteze situația mea nesuferită de până acum. Spițerul mi-a zis, ia seama! Ei da, am să iau seama. Totul nu o să fie decât o farsă pe care eu o voi juca Fifinei ori de câte ori va fi nevoie. Până când o prefera să se plimbe, decât să doarmă atâta. Iubitoia rețeta e afrodisiac, Chinina-i capelinul, îți va veni de hac. Te așteaptă alături patul, tu ai să dormi în el, Iar Iulia cu mine ne vom iubi nițel. Bine aici! Voilà. Inferența este din ce în ce mai mare pentru tot ce mm. Ce comandă domnul? Mm, parcă te-aș cunoaște de undeva. Și eu parcă vă aș cunoaște, domnule. Pe mine? De unde? Ah, domnule, vă rog să mă scuzați. Mie mi-a slăbit foarte mult memoria în ultima vreme. Mm. Da, ba da. da, de la cameră, domnule Eu am intrat la cameră după căderea conservatorilor Cu naționalii și liberalii oh, Un adversar politic retras în viața privată Să-i facem onorurile cuvenite Și în ce localitate va alesese națiunea? Ah, domnule, nu mm. Știi că... Odată cu politica conservatorilor, a căzut și bufetul lor. Ah. Atunci am venit și noi. Eu și răposatul Butoiu. Eu eram obărțat la bufet. Aha, bine zici, bine zici. Acum îmi aduc aminte. Aia te rog să mă ierți. Nu face nimic, adum. Ascultă, hai să lăsăm politica. Domnule, știu tot despre amorul vostru. Ba? domnule, știi? Ia, mi-a spus. Ia. Da, mă interesez de soarta voastră și pentru asta trebuie să-i fii recunoscător ei. Fiindcă această, mă rog, bună dispoziție, n-ai să pretinzi că mi-ai făcut-o tu, turnându-mi supa în palărie liberal-naționalule. Mersi, domnule. Ea te iubește. <laughs> domnule, deși nu ți-a arătat-o pe față până acum, mie mi-a spus-o în față. Așa sunt femeile, găgăuță! Da, domnule, domnule nu glumi cu nenorocirea unii biegiune. Vai, vai, vai, vai, vai. tu te-ai trâmpit atât de tare pentru că o iubești, nu-i așa? Mai mult decât Edgar pe Fridolina, domnule! Edgar pe Fridolina? Care e Edgar? Nu știi, Nu -ai citit. Nu? Domnata pe semne, nu citești romanțierul ilustrat. Nu! Edgar și Fridolina sau victimele inimii mă domnule, mai mult decât Edgar, pe Fridolina lui. <laughs> e rău de tot adversarul meu politic. În scurt, tinere Edgar, pe mine mă cheamă Victor, domnul. O, nu, lasă-mă să-i În scurt, tinere Edgar, Victor. Fridolina Dumitale. A. Ah, ah, ai înțeles? Da, domnul. Ei, da, bravos, ești băiat deștept. Da, domnule. Tăi, Fridolina dumitale arde de dorința cu unii. Ușor, puțin vă mai lipsește ca să fiți fericiți. Iar în curând, chiar veți fi. Oh, domnule, domnule, domnule. mi, -e, mi -e frică să nu -mi pierd mintea, minta. Unde-i? Mintea, mintea, mintea, mintea, mintea, mintea, mintea să nu -mi pierd mintea de ta fericire. Cununie, cununie, asta da, vezi, mata, pui pe cap o e ceva, chiar așa, de-ar fi a mea, batovina, m-aș cu fridolina, ca mine bărbat mai rar, eu sunt veritabil Edgar, dragul meu. Dragul meu, tu n-ai ce pierde. Uite, caută un moment în care să fii singur cu dânsa, explică-te și hotărâți-vă la un fel, pentru că îi serviciile de spart, o să fii nevoit să spargi capul, idiotule. Haide, da. haide, acum du-te. Mă duc, domnule. Du-te. Du ah! Da, domnule. Să duci trei dejunuri sus? Astăzi nu ne coborâm în birt. Știu, domnule. De unde știi? Că nu ți-am spus. Mi-a spus, domnule. Ia mi-a spus. Ah, ia. Voilà. Oni vol! Iulia! Alexandre! Iulia, Iulia, dragostea mea. meu. Soția mea, oare? Soțul meu, Cum? De ce nu pot cu din fericire, când sunt cuprinsă de atâta iubire? Ești soțul meu și un gând ne ține aproape, că s-ar putea să ne întâlnim la noapte când iubește tău. Ca triste sau la aș vrea și eu o noapte de iubire. Sunt curioasă ce simt la trezire. Când iubești pe. Fina, nu mă-ndoiam. Bună dimineața, doamnă! Tot uh, supărat pe mine? Eu, oh, eu... Eu... Nu, nu... Deci uh, nu te mai revolți împotriva autorității mele până la expirarea termenului convenit? No, din contră, doamnă, din contră aș dori. Adică te-aș ruga să fii bună și să-mi acorzi o prelungire de termen. Dacă ești sincer... Îți datorez o explicație. Doamnă, doamnă, despre sinceritate vă asigur. De explicație nu e nevoie. Ba da, ba da, ba da. Dacă nu pentru dumneata, atunci pentru mine. Hai vino deșez lângă mine. Da. E... Uh, teoriile mele... Aoleu, iar teoriile. Uh. A, mă iartă, doamnă, peste doar câteva minute o să dejunăm. Îmi dai voie, nu? Să te servesc cu chinina N-ai uitat? De cum S -s -s să mă uit, mă uit? <fie> Cum să uit Așa ceva nu se uită Omul acela, spițerul Mi-a zis, ia seama Dacă îi dai un plic, adorme peste un ceas Și se trezește singură <fie> Tocmai ce-mi trebuie Hai, da, A, așa S-a topit mm. da. ah. Și <fie> acum mm. Beți-o toată, da? Așa. Mulțumesc. E bună, da. Mm. Și acum... Sunt foarte emoționat. Acum ascult explicația. Doamnă, ziceai că... Că teoriile mele îți par bizare și purtarea mea stranie. E, nu tocmai, mai ales de când am început să le înțeleg. A, nu, nu nu le înțeles și <sus> nu le poți înțelege pentru că Ești bărbat mi -a, mi, mi... Iulia, auzi mama Du-te în nodaia ta, copila mea Am să-i spun ceva bărbatului tău și tu Nu trebuie să auzi Mă duc mama Iulia Alexander... Un înger, nu-i așa? Un înger, doamnă Un înger Da, dar ce folos Când, Când sufletul femeii se ridică în zonei reale Bărbații îl coboară într-o clipă Un ne de jale. Atunci voi rupeți sufletul femeii La banii adonati ieri Îl nimiciți și îl duceți mai degrabă e praguri disperate Patul, patul, o simpla somiera de vanza, nobdiera, patul. Patul, patul, un, un loc de suferință, morire unilință, patul. Patul, patul, saltea aruncată, iubirea devorată, patul. Wa, wa, wa. O mamă necăljită, Femeia este taina vieții voastre, N-aveți experiență, Sunteți ca licurici printre astre, Iar eu vă cer clemență, Și de sfatul meu odată Că știu ce e bărbatul De ani preamul mulți în bătrâne S-a întins, s-a întins și a rupt patul. patul Patul, o simplă somieră Divan sau noptieră, patul Patul. un loc de suferință, mărire, umilință, să Fatul. Fatul! Saltea, aruncată, iubirea adevărată fatul. Wa fericită o mamă neclășită, fatul. Femeie. Mă iartă, doamne mă iartă Dar îmi pare că la vârsta de 27 de ani O femeie nu are încă dreptul să zică Am fost Dar eu am fost Cum? Am fost o femeie care a trăit o experiență de viață înfiorătoare oh. <rânghe> masă de copil orfană N-am avut nici tată, nici mamă Crescută fără iubire Am crescut în nefericire oh, Iubire? <rânghe> la vârsta de 18 ani Deși n-avea nimic, m-am îndrăgostit de un tip pe care l-am iubit. Mm. L-am cunoscut în societate la un bal, dansa, dansa, ca un muscal. Ne-am iubit în taină vreo doi ani, oh. dar un colonel mai bătrân decât tata s-a îndrăgostit de mine și... M-a cerut de soții și, și de ani prea mulți în oaselei bătrâne S-a întins S-a și a rupt patul da, Trebuia să ia urgent o hotărâre A doua zi eram la bal cu Marea mea iubire Din fericire nu mai avea răbdare Și ducându-mă într-un separeu Vai de capul meu a tăbărât pe mine cu ochii bulbucați Cu obraji îmbujorați și m-a strâns în brațe Dar ce m-a strâns în brațe Tremurând cât Te iubesc ca un disperat O, ea e... este taina vieții noastre N-avem experiență Suntem ca printre astre Eu vă cer Cloemen M-am smulcit, dar el mă strângea mai tare o. Abia mă pe picioare Vreau să țip, dar cu niciun chip nu mă lăsa Și mă sarutat cu deasila Acum... Mă cuprinde Mila eh, da aș fi avut un pat a, Patul, o simplă somieră Divan sau noptieră Patul salteau aruncată iubirea devorată Patul Am leșinat Acum? Nu, atunci a, Și apoi? Apoi, nu mai aveam niciun moment de pierdut În seara aceea chiar am rugat pe tatăl meu Să-i spună colonelului că eu Consimț Era a doua zi Primeam vizita formală și peste o săptămână eram culunați. Cu colonelul? Cu colonelul. Era oh. bătrân și bolnăvicios. Oh. Cum am trăit de atunci o jumătate de an până la moartea colonelului și încă cinci ani după aceea să nu mă mai întreb. Nu te mai întreb, dar el, el, el iubitul tău, ce s-a făcut? Din noaptea aceea teribilă nu l-am mai văzut. Hmm. Am auzit întreagăt că... Când o călătorie în jurul lumii s-ar fi însurat în America sau Africa sau, mă rog, nu știu bine. Și n-ai dori să-l mai vezi cu toată brutalitatea lui vinovată? Să-l văd? Pentru ce să doresc? Cum, pentru ce? Dacă tot te-ai iubi, căci te-ai iubit, așa ai spus că te-ai iubit. Dacă eu nu-l aș mai putea iubi, ce folos? Mm. Voilà. On Doamnă, doamnă, să mergem, da. Da. vă rog, da. după dumneavoastră. Da. vă rog. Tare mult vreau să mă șoc. N-am cu cine. Arde sufletul în foc. Ah. Nu-mi e bine Cum o frânge inima de iubire Iar eu dorm cu mama mea Ce rușine Îl caut pe Alexandru Prin grădină Cu un zâmbet cald Și tandru Vreau să vină Am văzut aici În spate Este o șură Am să-l duc și se poate, îi <sus> dau Bucură!! Ce mi-a zis pasagerul? Caută un moment în care să fii singur cu dânsa, explică-te și hotărâți-vă la un fel. Pentru că isprăvind serviciile de spart, o să fii nevoit să-ți spargi capul. Nu? Nu? Nu voi să-mi sparg capul. Dacă și ea mă iubește, nu? nu, nu, nu, voi mai bine să mă explic, dar cum să încep? Ce să-i zic? Aha! aha, aha. Iasă-mi, vedem cum zice în romanțierul ilustrat. După câteva momente de tăcere, urmară câteva cuvinte simple, apoi Edgar, aruncându-se la genunchii nobilei sale amante, zise cu glas tremurător, o... Avridolino, no, te iubesc, te ador, te idolatrez. Sunt nebun tu mă iubești. Ești, trebuie să fii a mea. Te voi disputa cerului și infernului. Voila! Voila! vă. Te voi disputa cerului și infernului. <grooise> mm -hmm. Încă cinci minute, Iulio, încă cinci minute, da. Când fatalitatea ne împinge, trebuie să ne supunem. Încă cinci minute și filtrul <sus> își va face efectul. Da. Fifina prezintă toate simptomele. Era dusă pe gânduri, ochii erau obosiți, tâmplele îi se zbăteau... <sus> Beata Fifina, cu temperamentul ei delicat, cu idealismul ei bolnavicios și cu aventura ei nenorocită, merită compătimire. Da, da, dar de ce să stea în calea fericirii mele? Deși când îmi făcea mai adineauri confidența ei mărturisesc, eram mișcat. A, nu, nu, nu! nu. Dar nu ne interesează nici pe mine, nici pe Iulia, nimic, absolut nimic din ce spunea. ea." Ha, auzi, dumneata, economia sensibilității, idealizare, subtilizare, Auz fleacuri, nu, nu îmi pare rău deloc de ce am făcut. Ah, încă trei minute și... cine vine?" Șterge bine, gogomane. Bine, domnule! Dacă vine cineva să întrebe de domnul Ulise Fortunescu? Cum? Spune că mă găsește acasă în toate diminețile până la amiază. Bine, domnule! Fortunescu, Ulise Fortunescu. Mă iartă, domnule! Domnule! Vă numiți cumva Ulise Fortunescu. FURTUNESCULE <laughs> Ești a fie? Vedenie? Ha? Sau ești în adevăr Ulise Furtunescu? De câți am trăiesc sub pământ? Cam de mult, Când ai sosit? Azi dimineață De unde? De-a dreptul de la Ismail Cum? De unde? Mai zi odată! Lasă-mă să răsuflu și-ți povestesc în câteva vorbe nenorocita mea, Odisee! Te ascult, Ulixe! De șase ani eu sunt plecat în Anglia! M-am angajat, m-am înrolat ca militar. Nu obligat, no, voluntar! Am luptat în Afganistan În Zuzulam și în Transval Și în Megid și peste tot Acum mă întorc căci Nu mai pot Revin mai nefericit mă iubit, am fugit Iubeam o fată, mă iubea Și Dar n-am ce-i face, asta e Soarta mea s am măritat cu unul mai bătrân Și mai urât ca mic, gras și chel și ispân oh! Când au făcut ei nunta, am vrut să o Și apoi să fac seama și să mă sinucid N-am avut curajul, nu m-a lăsat mândria. M-am înrolat la arme, mi-am făcut datoria. Salvati șerpi, insecte, crocodil <glie> <glie> și alte guange ce trăiesc pe nil. <glie> nu m-au răpus. Privește, mai trăiesc. Da, cred că este numai fiindcă o iubesc. Și acum aș vrea să o văd. Oh, da îi spun că i-am păstrat în suflet o dragoste curată. O dragoste curată. Acum, nu știu, ori îmi spui tu prea scurt, ori nu o pricep eu bine, mai spun odată, dar îți mărturisesc că nu înțeleg nimic. Deci tu zici că te iubea. Și apoi zici că, în necazul tău, s-a maritat cu un bătrân care îi putea fi tată și pe care nu-l iubea de vreme ce te iubea pe tine. Da. N-a că nici eu n-am înțeles. Dar pentru ce? Da. Adică pentru o nebunie femeiască, copilărească, din exces de idealism. Pentru că, după doi ani de amor adânc și tăcut, Într-o seară, rămânând singur cu ea, eram și cam amețit de șampanie, poate cam prea. Și nu m am mai putut stăpâni. i Am spus că o iubesc și am îndrăznit -o să o Stai puțin! Fortunescule! Fortunescule! Cine da. este femeia aceea? Nu pot spune, ea a E bine, dacă nu mi-o spui tu, atunci să-ți-o spun eu. O -o cheamă... O, -o cheamă... O cheamă Fifina. na știe, de unde știi? Cum de unde știu, Furtunescule? Fericite, Furtunescule! Fericit eu? Da, fericit tu! Colonelul Fincescu a murit acum cinci ani, la o jumătate de an după plecarea ta. A murit? <hă> da. Văduva lui, care trăiește sănătoasă și frumoasă, și, mă rog, tot idealistă, Fii, excentrică. <gânt> văduva lui este soacra mea. Soacra? Da, căci eu am luat de nevastă pe Iulia, I -i. fata colonelului. Ah, Vrei să-ți mai spun ceva, Adineaur? Am vorbit cu Fifina chiar despre tine. Fifina... Furtunescule! F <gânt> Furtunescule! Fi nu mai căuta în altă parte pentru că ai și găsit-o. Unde, unde, unde, unde, unde, Fifina ta... Și nevasta mea se află aici, La trei pași, în odaia de colo. Ai de la ele! Ai, ai, ai. În dragoste îți trebuie răbdare, Dar și puțin, și puțin noroc. noroc. <laughs> Poți să mergi cât vrei în lumea mare, Nu ai să scapi deloc, mm -mm, Cu rece și cu cald mai în spinare. Oh, și sufletul mi-e foc! Eu azi ah, trăiesc o mare sărbătoare Vine ca să joc Păi, joacă! Rici? tabul. Voila! Hm. Unii oh, vor. La ai grijă, găgăuța, ai grijă! Da, domnule. De ce oare Alexandru brusc m-a întrebat? Dacă aș vrea, văd iubitul care a plecat. Habar n-am acum! Unde ar putea fi? ce-aș mai putea face de mai mai iubi Amintirea amintire Răscolesc În vară grecutul Vine din nou Vechi iubi Unul de mie ursit Amintirea, amintire Răscolesc Adresa, oare, oare unde este? După atât de lungă vreme el m mai iubit După atât de răutate m-ar mai îndrăgit Amintiri, amintiri, răscolesc în Să levoane trecutului, vine din nou, e chibiul meu. Unele dintre miei iubire. Mie iubir. oh, ce le lovit, sunt. Ia! A, da, da, da, deci, după câteva momente, tăcere, apoi cuvinte simple. Da, bun. Deci, cuvinte simple bă Fridolino. Ce? Eu sunt bine. Ești? Doamne, ce are, a nebunit? Da. Ai nebunit? Da, da, da. Am, am nebunit. Fridolino, oh. Fridolino! Fridolino, Fridolino. Nu, da, oh. Te adori, te iubesc, no. te idolatrizi. Sunt nebun, tu mă iubești. Doamne, ce ai? Ginele tu mi-a spus-o. Mi-a făgăduit să ne cunune. ce -o, o farsă? Tu mă iubești. Nu! Ești trebuie să fie a mea. Stai. Te voi disputa cerului și inferiului. Nebunule, spune cine te-a îndemnat să faci asta. Amorul Fridolină! Oh. Amorul Amo. Amor. Am Amorul Am Amorul am Amorul Vitor, -am? am -am. Efectul narcoticului Combinat cu emoție În sfârșit Argus a adormit <laughs> ah, Iulia Este ce? Este... Oh, Iulia Alexandre. Iulia Hai să ne jucăm Fără vreo vorbă Hai să ne alintăm Fără lumini Hai să prindem focurile în sobă Hai să împletim un joc de mâini Hai să tragem storuri de-ntuneric Hai să ne amețim cu vin un pic Hai să continuăm În zor să nu mai știm nimic Tinerim. Hai pe o pernă să necăm amarul Hai să ne jurăm că ne iubim da. Hai să prindem iarăși o țicară Hai să credem că e cum am fi vrut Nu, nu, nu, nu, nu. Hai să din nou de la început Hai să ne iubim Să mai treacă timpul și încet încet să mătrânim Ne iubim Hai să prin amintim Printre lacrimule Că, că nu vrem să ne despărțim, despărțim. Hai să ne iubim Să mai treacă timpul Și încet, încet să îmbătrânim Hai să ne iubim Hai să ne iubim Hai să ne, Hai să ne amintim printre lacrimi ude Că nu vrem să ne despărțim oh, Ce-ai făcut, prăpăditule făcut-o, doamnă? Iulia? Nu-i aici, doamnă a, a, a, a. unde Iulia? Mm. Mm -mm. Da, Alexandru e, e, e, e, e, A trecut emoția? Jos oh. teoriile excentrice, doamnă Furtunescu <laughs> Cu toate astea el era o mână adevărată. Mm. Oh. <laughs> da, numai puțin primești <laughs> <laughs> Cresc și eu. <laughs> ah, ah, Alexandre! Iulia! Cine este domnul? A, a, bine zici, tu nu-l cunoști. Nu. Draga mea, apropie-te <laughs> și dăm voie să-ți recomand. Pe un bun prieten al meu din copilărie și în curând, socrul meu, <laughs> domnul Ulise Furtunescu, Ulise. proprietar român și capitan englez, alegător în colegiul întâi de Bacău, Bacău. și, atenție, Învingătorul lui Cetiuaio și haluia Rabi Pasha. Ai, ah, doamne. Doamne, doamne, Apropo fi, fi Apropo. Te doare capul? Te simți așa un pic obosită? Ah, e, nu. Nu, nu, nu dar pentru ce? Pentru că eu da, da. pentru nimic. <laughs> Voi am și eu numai așa, să știu. Da, da, da. Nu. Nu. Deci nu. No. Nu, nu, deloc, deloc, deloc. deloc. Oh, oh. Mizerabil spițer, mi-a dat sulfa de chinină în loc de narcotic. De fapt, nu-i nimic. Nici nu mai trebuie socrul meu, Furtunescu, să trăiască. Dumnezeu, să nu Dumnezeu, să nu mă uitați. Vai de mine cum să te uit, Liza, îmi poftim. A, să trăiți, domnule, mm. să trăiască coconița Iulia și... Și mai cine? dă-i înainte. Ah, și coconita fifina! Da! Da! Și mai ales Socrul meu, furtunescu! Da. Socrul meu care m-a scăpat de infamul spițer. <gri> mm, și acum? Și acum, doamnelor, repede, pregătiți-vă! Peste un ceas plecăm! La Paris, în Italia! Nu! La furtunești! La socrul meu, în ținutul vasluiului <gă -t -o> Trebuie să petrecem și noi, ca toți oamenii cu minte Luna noastră de miere, în liniște <gă -t -o> Se adoptă? Adoptat Bine, Victor garson, De grab socoteala noastră și a domnului Victor, n-auzi, Victor Garson, n-auzi? Ba da, domnule Voila, voila On y Să ne jucăm fără vreo vorbă. Hai să ne alintăm fără lumi. Hai să aprindem curile în soba. Hai să împletim un joc de mâini. Hai să tragem storcuri pentru să ne-amețim cu vin un pic Hai să continuăm jocul numeric Hai în zor să nu mai știm nimic Să credem că în tinerii mm -hmm, Hai pe pernă să ne căm amar Hai, hai, hai. să ne jurăm mm -hmm. că ne iubim mm -hmm. Hai să prindem iarăși o țigare <laughs> Hai să credem că E cum am fi vrut Hai, hai, hai, hai, nu, hai să Ați ascultat O soacră la Grand Hotel Muzical de Magda După O soacră De Ion Luca Caragiale Muzica Dumitru Lupu Libretul Florin Pretorian hai să le iubim. Distribuția a fost următoarea FIFINA Emilia Popescu Peruzeanu Eugen Cristea Liza Anca Sigartău Victor Claudiu Blânț Iulia Delia Nartea Furtunescu Mihai Bisericanu Redactor Magda Duțu Asistența tehnică Bogdan Golovei Regia de studio Milica Crăiniceanu Regia muzicală Patricia Prundă. Regia tehnică și coordonarea proiectului, inginer lui Zamateescu. Regia artistică, Dan Puican. Producător, Crenguța Mania. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2004. I see this. I thought that